Det hade han inte men ni lyssnar på honom ändå Med mig, Oskar Lövgren och min ständiga bisittare Kan man säga bisittare om denna eh, underbara, liksom, nästan omänskliga människa Som är som en halvgud bland oss andra här på jorden Här har vi i alla fall Kalle Björk med oss Hej hej Hej Kalle, hur har julen varit? Den har varit eh, trevlig tycker jag Den har det? Ja, lagom om. Ja, inte för mycket. Nej. Jag fick en stekpanna i och det nöjer jag mig med. Ja, jag fick en, en sån här elvisp. Det tyckte jag var jättebra. Ja, det, jag vill säga tack mamma för stekpannan. Ja, jag vill säga tack syster för elvispen. Mm. Det är sådana saker som gör livet lite lättare att leva faktiskt. Ja, elvisp och stekpannan. Ja, ja, utan dem hade ju universum gått under ja, för länge sedan. Jag hade ju en gammal stekpanna förut men den var så sliten och den var svår att diska. Den här nya det är ju till flån så alltså. det är ju bara att häva i lite olja och så köra. Man, ja, liksom. precis. Ja. Det påminner om eh, när jag och Kalle började träffas, när vi skulle laga middag ja, första gången. När började träffas, det låter som att liksom när vi började dejta typ, men det ja, var ja, inte men, det vi gjorde. Nej, det var inte det vi gjorde, men vi började umgås i alla fall. Och så skulle vi äta middag, jag, Kalle och Jörgen. Och jag hade just flyttat in på en ny lägenhet och jag hade inte med mig någon köksgrej, utan de var låg nerpackad i några gamla flyttlådor. Så då åt vi vårt vi köttbullar, potatiskroketter direkt ur så här långpanna på bordet. Ja, med -sås. ja det var ju sås sin nästa... sked. Ja, det var <laughs> det som så här djur som, som äter en ho typ fast med män. Fast med män, ja mm. precis. Ehm, jag tänkte säga att vi har ett fullspäckat schema men det har vi ju inte för att jag har ju ingenting jag kommer fram till. Oh. Men eh, jag har väldigt bra musik. Ja. Ja. Och så har du väldigt snabba repliker. Ja, idag. Mm. Bara idag. Eh, vi ska börja med en låt som vi pratade om för något eh, program sen när vi snackade om tror, Lasse Berghagen. Jag tror att det var förra programmet faktiskt. Var det det? Ja. ja. Och det här är min favoritlåt av Lasse Berghagen. Och det är ju Tacka vet jag logdans. På krogen går nog stållar i detta långa land. Det vet jag sen jag tittat på annonsen från Grand I afton dans med gravlax, en oxfilé för två Och priset innan grogen 353 och 53. Nej, tacka vet jag logdans, där får jag fara som en foksvans Mellan stampande klampande ben, tio kronor i entrén Och matet jag hemma, brängvene kostar mig en femma och mig och mig på lodpartaj finns det resurser i min kavaj Och krogen ska man tacka för att man kommit in Och klagar man på maten så säger de hörsvin Och logen blir man utslängd vid föreningens idé Inslängd och utslängd och inslängd Och man betalar ny entré Ja, tack, jag vet, jag låg dans Där får jag fara som en fokssvans Men han stampande klampande beg Vi och kronor i entré Och mat, det hittar jag hemma Brännvillen kostar mig en femma Och Mio och Mike och Lopak Fysterresurser i min kavaj På krogen är det slipstång Nej. På Lodans är det annat Där hamnar handboende skjudande Är det väl Och hittar man ingen partner Utan man dansa med sig själv Ja, tackar vi till ludans. Där på jag fara som en fursans Mellan stampande klampade ligg Tio floder i allt tre Och mat, det hittar jag hemma Bränglinne kostar mig en femma Och me och man på Lodpartain Finns det resurser i min kära. i Big boys Ja, tack, jag vet jag lodas Där får jag föra som en foksvaps Med en stampande, klampande bil Tio kronor en i entré Och mat, det är jag hemma För jag kostar mig en femma Och lopar tag Och me och mig Och lopar tag Finns det resurser i min köj? Lasseberghagen därmed Tacka, vet jag Logdans Eller hur Kalle? Ja mm. Vi älskar logdans ja, jag har nog aldrig varit på logdans Men det låter ju alldeles för förträffligt Om man hör låten Ja för man får fara som en fogsfans Jag undrar fortfarande Det frågar jag förra året också Hur dansar man som en såg? Ja men det är väl det här fogs Jag vet inte, Jag fram och tillbaka bara Gud ja, vilken tråkig dans Ja men eh, ja. ja Ja Bra pris på bärmvinning i alla fall tycker jag Ja Femma Ja exakt Ankren mm. en tia. Det är dubbelt så dyrt Ja Mm. Jo, jo. Jo. Eh, vi ska väl fortsätta? Du ska vi. Du har glömt någonting. Eller vi har glömt någonting. Ja, men mest jag eller? Ja, jag tycker mest du. Okej, det var mitt fel. Ja. <laughs> <laughs> Nej, alltså ni, ni vet väl att eftersom vi sitter här och spyr vår alla och våra väldigt intelligenta åsikter utöver er alla i kommunen så får ni ju självklart rätta oss. Eller klaga på oss. Eller hata oss. Eller skicka hotbrev. Nej, inte hotbrev. Kanske... I Kalle får ni skicka hotbrev. Ja, men vi har gemensamt. Ja, vi har gemensam mejl. Nu kan ni skriva Kalle där uppe. Ja, precis. Till Kalle eller att kalla eller någonting. I alla fall så mailar ni oss på eh, lordkelvinradio snabela gmail.com alltså gmail.com eh, så finns vi på Twitter också, det är eh, eh, vad heter du där at snabela lordkelvinradio ja, eller, ja, ja, eller så kan man använda också. hashtagen också, hashtaggen ja, hashtag lordkelvinradio jag vill bara säga att hashtag inte har någonting med drogen hash att göra. Nej. Eh, en annan liten intressant sak som jag faktiskt har fixat, som inte du har fixat mm. det är ju det att eh, nästa vecka kommer vi få Besök. Det kommer vi. Ja, av Joel. Joel, den här legenden. Ja, han kommer att gästa oss. Han, här han har figurerat liksom lite i, i utkanten av vårt program. Eller vad ska han har väl varit med ganska mycket, ja, man kan säga. Han har det. varit med i varje avsnitt, men han är liksom inte, ni har inte hört Joels vackra stämma själv, utan den har enbart, han har enbart förmedlat sina budskap via oss, kan man säga. Ja, via Twitter. Ja, Hur då? Hur gjorde han då? Han skrev. Snabbla Lord Cameron Radio så skrev han smarta saker. Ja, men, men det får hade... ni också göra om ni använder Twitter. Ja men precis. Och använder ni Twitter då kan ni skicka ett mejl. Mm. Hur var det man gjorde det Kalle? Man skrev på då. Ska han Ursäkta. <coughs> lår det man ska snabb idag, Nej, K det gör man verkligen inte. Inte på Gmail. Nej, inte på mejlen, Det Nej. gör man inte. Då kommer snabb efteråt istället. Ja. Det är en liten twist. Ja. Lord <laughs> Kelvin Radio eller, ja. eller hur? Ja, det är det. Ja. Bra. Har vi något konto? Nej. Har vi fixat en fax sen? <coughs> Nej. Okay. Men jag vill, en fax skulle jag verkligen vilja ha. Men du jag har en fråga. Mm. Finns det inte vi på Facebook? Jo. Det gör vi. Ja. Man kan bara söka på Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt så finns vår Facebookgrupp där. Mm. Och där även på Twitter också kan man ju ladda ner våra program sen om man inte fick nog av oss den första gången. Och nu gör jag små. det här felet igen att jag tittar bort mot musiken som jag snart ska slå igång. Och då vänder jag mig bort från mikrofonen så därför min röst ibland blir här. -ha -ha! det... Han svajar lite, han är inte i målbrottet vill du bara informera om. Mm, nej. Längre. Nej. Du har ja. någonting du vill diskutera? Ja, jag, en, en sak jag har irriterat mig på ett tag. Eller ganska länge faktiskt. Nej. Det också, men ja. inte just den här gången tänkte jag prata. Jag tycker, jag tycker det, vi ska prata om hur mycket vi avskyr varandra egentligen i radio, Oskar. Jag måste bara säga tack också till din mamma Vad som då? blev förbannad när du var sur när du pratade med mig i telefonen. Aha. Som sa att inte får du vara sur när du pratade med Oskar. Varför tycker, var jag sur då? Jag inte vet jag, du var sur när jag ringde. Ja, förlåt. Ja, okay. mm. Tack, mm. Anna. Mm. Min mamma heter annars. Alltså, för jag som missförstod. Mm. Ehm, ja, i alla fall, det här är jag irriterar mig på. Det, du har hört det här, man säger att en hund... Ett hundår. Ja. Ett hundår. Ett sju hundår, ett människor. Ja. Jag tycker det är bullshit. Aha. Vet du varför? Nej. För att ett år, det är liksom den tiden jorden tar och går runt solen. Och Nej. det är ett år. Ett år är ett år, oavsett vad. Ja. Ett hund lever inte. Solen går inte snabbare för hundar. Nej, men det handlar ju om en, om en mognadsprocess. Att en hund som är ett år har ungefär samma mognadsprocess som en sjuåring. Men varför ska vi säga då att, att en människa, varför ska vi gå efter en För tänk en sköldpadda kan ju bli typ 160 år. Det borde ju ett människor vara två sköldpaddor. Eller, ett, två människor blir ett självpalsår. Ja, men vi, vi utgår ju från oss eftersom det är vi som har gjort det. Ja, men alltså, det tycker det... jag är diskriminering faktiskt. Ja, fast där tycker jag. Ja, jag, jag kan inte hålla med dig där. Men jag tycker ändå att det är lite så här... Ja, men liksom, ja, nej, det är inte det att hunden är sju år gammal när den är ett år. Utan det är bara att hunden är lever kortare. Ja. Varför kan vi inte bara enas om det och sluta gidder om? Och då är det så här Min hund är, är fyra år och sju månader. Jaha, så den är alltså fyrtio... Vad blir det? Fyrtiofyra hund Måste man hålla 28. på att räkna? Så räcker det räcker väl att det är tre och halvt eller fyra och ett halvt? Nej. Men det är väl tjotten då? Nej, inte vet jag. Sju gånger fyra? Ja, jag vet. Jag tar räkna på tio där, så du ser, det är jättekomplicerat. Jag hänger inte med. Nu blev jag irriterad på dig på riktigt nästa där. Det där var ju bara en jättekonstig grej. Alltså, det har ju har ingenting att göra med att en hund skulle vara när den är sju, sju människor. Utan det handlar ju bara om att man ska kunna liksom få se på att om folk som är intresserade kan se att ja, men mognadsmässigt så ska en hund vara i den här åldern. Alltså en hund som är 10 eh, år, är ungefär 70 år. Men, De är väldigt börjar liksom tappa synen när Men Då är könna. hunden en jättekort pubertet. Ja. Och då borde hunden ha en jättekort könsmognad. Ja, och det har den också. En hund kan ju alltså, man brukar säga att man ska ju inte para en hund efter varje 5-6 år. jag har aldrig haft någon. Nej, jag gillar inte hundar så mycket. Nej, det är okej. Okay. Eh, vad vill jag spela för låt för att under det här då? Ja, jag jag blir här jag tycker vi ska inte ha några problem Sådana här, här problem ska vi slåss emot i samhället. Så därför ska vi spela något som heter I don't want no trouble av Hope Regist. Vad hörde vi där, Kalle? Hope mm. Lewis med We Don't Want a Trouble från 1960, 1970. Tror jag. 1970 då jag är var det. Då var inte vi födda. Då var vi död som mulpad, oh, Ja, det är ju så. Vi ska spela till en reklam alldeles snart. Eh, och, men innan det så måste jag bara påpeka att Kalle Björk har skaffat glasögon. Och det är alltså så här: eh, Han nu klagar igen på att han inte ser någonting. Så det är liksom verkligen på tiden att han gör någonting åt det. Och nu har han skaffat, om du tänker så här: eh, Vet lite. Lite, det är nästan lite Dallas över dem tycker jag. Lite, lite så här 70 80 grejer. Jag, jag tycker de är fett dancehall. De är guld fast de är så smala så det syns inte att det är guld så det ser ut som det är silver. Mm, Och så är de så här stora pilottyp. Ja. Ja, med en liten stötdämpare där uppe. Eller någonting. De är väldigt fina i alla fall. Tack. Ja. Klär om mig? Ja. Ser ut som en bibliotekarie? Nej. Ser ut som min pappa? Nej. Okay. Du ser ut som en hipster. Ja, ja. ja här kommer reklamen. Det var värst vad du var bra. Jo, jag har så himla bra i vinter. Jag har skaffat bergvärmepump från Ljusnans rör. Det har pumpat för all uppvärmning installerat och klart. Kan tro det. Du så att det är tur att du ören som stopper. Ja, och varma är de också. Tack vare ljusnans rör i stor fala. Jag heter Karin Jonsson och är ordförande i Järvsö hockeyklubb. Jag har ett tips till dig som vill stödja spelare, tränare och ungdomsverksamheten i kommunens enda hockeylag.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 Före jul så har vi öppet lördag och söndag fram till klockan fyra. Efter jul öppnar vi igen torsdagen den 27. Upp till 50% rabatt på allt vi säljer. Nu bjuder vi dessutom på fri hemkörning. Välkommen till elbutiken i Ljusdor. Är du rädd för att ditt syskon har börjat ta droger? Ring oss på Hassela Helpline för stöd och rådgivning. Telefonsjuren är mångspråkig och till för dig som är kompis eller anhörig. Ring Hassela Helpline på 0200 220 555. Du lyssnar på Radio Ljusdal. Det tyra, man inte ska generalisera. Och säga till exempel att Tyskland ej är bra. Det ska man inte heller i allmänhet jag tror. Men detta gäller inte om det land där Normen bor. Norge, Norge, det är ett röttet land. Norge, Norge, ett jävla rövare. Fisk, och han sticker ut en fisk, jag utan tvivel, norsk. Rå, Nu är rätt. Ja, normen är förskräckliga, så femla och så små. Med slipsar som är äckliga, med norska blommor på. De larvar sig, och shopar sig, och jottlar oss norr i. Man frågar sig, när man de ser, hur korkade kan man bli? Tjo! Norge! ...från i norska Spörgålsbor. Man borde ge en riktig smäll i Norge som nation. För att de har så tydla fjäll och task i fullpension. De gör ju inga bilar och cyklarna i kast. Och deras store ämnesgalv, han heter Peter Das. Så att av. Ja, vad hörde vi där det Kalle? Det var Norge. Norgesången. Och ja. Moltas heter han. Moltas. Det är från en gammal eh, Hasse och Tage vi tror. jag Även? Jag tror det. Jag har ingen aning. Joel. Joel, vart kom <laughs> Norgesången ifrån? Eller någon annan, om det finns någon annan som lyssnar. Jag vet inte. Ja, jag tror bara jag är Joel som lyssnar. Och Stina och ja, Magnus. Då. Och mamma kanske. Ja. <laughs> kanske någon mer. Alltså, vår lyssnarskara är ju så ofantligt stor. Ja, vi har faktiskt lyssnare i Australien. För min kusin är där just nu han hade lyssnat på ett avsnitt. Ja, han eh, skrev dessutom på Facebook. Nu för ett avsnitt att han lyssnade på det andra när han stod och väntade på tåget. Ja, jag hörde att det var någon i Fälla som hade lyssnat, va? Var det? Magnus. Ja, Magnus har lyssna. Han tyckte det var jättefint. Han, oh, ja, oh. det, det är härligt. På tal om ingenting och allting... Mm -hmm. Um, så har några saker jag funderar på. Men mm, mm, Nu kommer jag inte ihåg den där viktiga, alltså den här första saken jag tänkte på. Men en annan sak. Eh, jag, jag satt och kollade på en film en gång som hette Game Change. Har du hört om den? Nej. Det är alltså som en, en film om eh, McCain-Palin-kampanjen uh -huh. i USA. Väldigt, väldigt bra måste jag säga. Okej. Okay det var liksom så här. Och, och så går man att tänka på en sån ganska intressant sak. Vet du vilken, vilken nummer Barack Obama har som president? I ordning liksom. 666. Nej, Nej men okay. alltså det är tvåsiffrigt. <laughs> Vänta, eh, Man får tänka lite. Ja. Eh, det borde väl vara typ, kan det vara? 99? Nej han är 44. 44, eller så få? Yes. Men hur många människor har varit president? Mm, uh, fler? Nej, Färre Ja. 43 stycken. Vad då då? Det är för Grover Cleveland ah. var president mm. och sen så efter honom så kom det en annan kille jag kan inte kolla upp han nu vad han hette. Grover Cleveland hette han så. Grover okay. Cleveland. Annars hade ju Grover Cleveland varit ett bra hippopnamn som vi ja. pratade om förr. Ja men eller hur? <laughs> Grover Cleveland. <är> <laughs> Han var i alla fall eh, ersatt av Benjamin Harrison. Men sen när han tog över från eh, Benjamin Harrison igen, mm. då blev han den 27 Före det så var han den 25 ah. Så det har alltså varit 43 människor som har varit president i USA. Men Barack Obama är den 44 uh, Så tydligen är det men det är inte så att eh, George W. Bush var den 42 och 43 utan han var ju en 43 ja. Men om man tar tillbaka den efteråt så... Men det är bara han som har gjort det här, Som jag vet, okay. är det. Ja, okay. eh, ja. Ja, intressant. Ja, eller Spännande. hur? Undra, ja, ja. ja, hurra. Jag vet inte hur man ska säga. Nej, men det är bara sådana små detaljer. Ja, men det är ändå ja, intressant hur, hur, hur folk beter sig. Ja, du skulle berätta ett skämt i bilen men vi ville ha det till nu. Ja, nu kommer skämtet. Den här är riktigt bra. Alla ja. göteborgare reser upp. Vad, vad är motsatsen till viktväktarna? Ingen aning. Spexsavers. Nej. Oh. <laughs> Den var ju ja, fantastisk eller hur? Lite musik på där tror jag. Ja, jag tror det. Nu blir det Big Fish med ny nyårshambo. Det, det ju under... mycket dans här tycker jag. Ja, men så hambo. Ja, eller hur? Och så nyår. Ja. ja. vi fick ju inte göra julprogrammet. För Fan. att vi hade inte tid. Nej. Jag, vi hade jobb att sköta. Ja, nej, jag hade bara trevligheter ja. ja. ja. vi, vi vi andra fick utstå proletariatets bördor i alla fall. Ja, här kommer nyårshambo. Det är en nyår snart. morgon, Nej, övmorgon. övermorgon. morgon ja. ja. Då smäller det. Ja, de säger det. Det blir 2013, va? Ja, och så förstår jag inte. Nu kommer den här veckan som kommer liksom med fyrverkerier varje dag. Ja. Jag är så leds på det. Kan man inte bara skjuta vid tolv slag och vara nöjd sen? Man har ju kvar sen. Kan inte låta dig gå och Man kan väl skjuta allt då? Om man kanske inte hinner. Vadå inte ja, men hinner? Men tolvslaget är ju bara en sekund. Ja, men... <laughs> Åka hem snart. Jag förstår hur du menar Oskar, ja. men jag, jag, jag vet inte, jag tycker Jag gillar, eller jag vet inte Nej, jag tycker fy det är lite trist Eller jag vet inte, Det är liksom, jag tycker inte det är så Alltså, det, ska du smälla Så ska det smälla ordentligt Jaha. Om du fattar vad jag menar ja. Ja, alltså, Om det är någon som skjuter upp tusen raketer Som bildar en påfågel över himla valvet, Då är det kanske ganska balt. Ja. Men skjuter någon någonting som säger puff Och så kommer en rökpust, då är det liksom, Nej. nej Varför? Ja exakt mm, så ska ni smälla förväntan det ta i ja lägg alla pengarna ni har ja, ja precis det är mitt tips sälj era barn <laughs> <laughs> Nej, det ska ni inte göra. Ja. Du hade någonting om. Det, hade ju hänt, alltså det är ju chockande nyheter som ja, vanligt precis. ute i världen. Och den här som jag faktiskt också läst om. Jag, jag, jag visste ju inte vad jag skulle ta vägen Som människan. Nej, precis. Vi kan säga som, så att Sverige som nation är återigen i chock. Ja. Sverige har inte varit så här chockat sedan Storstrejken 1905 var det va det var jag tror det. 1908 kanske. Jag vet inte. Ja. Där började det alla fall. Så här nu, över hundra år senare, så skakas vi återigen. Eller ja, ja. Hur som helst nån har stulit 69 stycken kor av Göran Perssons granne. Var det inte Leif Giver Perssons granne också? Jag vet inte. Är, de, är Göran Persson och Leif Giver Perssons grannar? Jag tror det, det måste ju vara vad ska man säga <laughs> området i Sverige. Vilka bor där med Bert Karlsson, Peter så Nej, jag ska inte ja. fortsätta, men i alla fall för det första. Mm. Hur skäl man 69 kor? Ja, och hur skäl man 69 kor utan att någon märker det? Ja, vi, har, vi pratade med det här med några vänner och vi hade en teori, rymd ja. Det måste ju vara aliens som har kommit och tagit de här korna för att äta upp dem eller göra medicinska experiment på dem. Men varför just 69 9 för att göra en Persson ska Ja, de kanske visste att göra Persson inte, har var. har en... inte de sett på TV att alla utomjordingar landar i USA. Kanske. Men jag tänker så här, du vet när TV-strålning och grejer ja. går ut i rymden typ. För mm. man skjuter ut sånt tror jag, bara för att någon ska se det typ. Ja. Då kanske de såg så här, någon TV-debatt från 96 med Göran Persson och de fattar wow, han är viktig. Och sen kidnappar de hans underhuggare. För att de är så <laughs> efter liksom, fattar du vad jag tänker? Så de, är så, de, är så, de är så intelligenta som snappar upp det och kommer med sina superintelligenta rymdskepp. Fast de är för dumma för att förstå att kusserna inte är. Nej, eh... men då kanske tänker kusserna har hus. De måste vara smarta. Ja. De har väl rätt lika att göra dem Nej. <laughs> <laughs> Nej, men alltså. I vilket fall. Ja, Okej, okay, om ja. ni inte var ute med om det var 20 Ja. Hur gjorde de då? De måste ha haft. De måste ha haft. en last. lastbil. Nej, men så många behöver man inte. jag. Hur, hur många kurser får plats i en lastbil? Hur många kossor går det i en lastbil? Ja, alltså Vet ni det är som mail oss? Ja, gärna. Och just det, en, en lastbil också säger jag då. Man tänker att backa in en sång på en gård, det lär ju märkas. Det, blir, det är snö ute. Ja. Det lär spår. Ja, och jag menar alltså det är ju det här i ja, ljudet precis. också. Göran Persson och Anita sten måste väl ha hört det? Ja. Är de fortfarande i lag förresten? Jag tror det. Ja. Och då undrar man vad det är för gramsamverkan de har där. Liksom. Ja, och Leif GV. Ja, men Kom igen han bor där. Liksom. Ja. Han hade ju gått ut och hittat och, och någon liten... Och sen är det väl så att eh, har inte Persson som föredrättar statsminister också fortfarande säpevakter. Det borde han ju ha. Ja, man, tycker att de... man tycker att de borde ha märkt när det kommer en liksom massa lastbilar åkande upp till grannens gård. Ja, ja det är märkligt. Ja. Men, men sen också undrar jag också, vad gör man med 69 kor? Jo, man säljer dem. Ja, till vem? Men till köttindustrin. Ja, men tror du de bara så här hej, jag har 69-kor här. Nej men de kanske talar om till något land de inte bryr sig så mycket om och kolla var de kommer ifrån. Eller så kan det vara sådana här klassiska boskapskjuvar från Vilda Västern. Ja, det har inte hänt på länge, så det kan Nej, ju vara en teori. Nej, kan ju en comeback. Ja. Billy the Kid och, Dalton. Da Dalton, och Dalton. Dalton. Dalton. Dalton. Dalton. Dalton. Dalton. Dalton. Dalton. Som, ja. Men på tal om det här med tjuvarna också här, liksom... Mm. Eh, om man nu ska liksom tänka så här: det måste ju kosta en hel del att sno 69 k Alltså man måste ju veta att man får ganska bra profit för att det ska vara värt att göra. Vad liksom. ja. vi säger nu att, vi säger att de ska skeppas till ett annat land också, mm. då har ju bensinkostnaden för det. Mm. Och hur får de genom tullen? Ja. <laughs> Precis. Här kommer jag med mina tre lastbilar med 69k-serie. Ja. Vad säger man som, vart har det varit semester? Ja. Det går ju inte. Nej. Har du nånting att liksom, vet du, förtulla heter det? Ja, nej, nej, nej, nej, Ingenting. det är 6-9 de hade det med när jag kom. Och, ja. Liksom, det är ute och mm, rastar dem lite, ja. visar den fina svensk natur. Nej, det är skumt det här, vi får sätta, ni undrar, efterlyst har ju premiär nu snart, de kanske har det här. Ja men de tar upp det, de är ju inte så goda vänner med GV längre, eftersom han har gått till SVT. Just ja! Han är ju med i veckans prott nu på SVT. Mm. Mm. Så det vet jag inte Nej, men nej. Då, då, då sätter de hans Aro och... Ja, men det är inte helt fel det heller nej. Nej. Eh, Har vi laddat någon musik? Jo, nej det har vi inte Jag ska ladda någonting här eh, Vad sägs om eh, eh, Ja Ska vi ta han, är Barrett, Barrington Levi Barrington Levi Ja, jag sa ja det ska det. vi göra och han, I hans gård finns det inga Inga kossor i alla fall Nej. Men han har något annat där han har svarta rosor i sin trädgård. Men exakt, och här kommer den. med Barrington Levi på live. Ja, vi hade fått svara av Joel då. Ja, det hade vi. Eh, han skriver som så här. Eh, Moltas Eriksson var det som gjorde Norgevisan och det var Hassel taget som skrev texten. Så var det. Så det var inte helt fel ute där. Nej. Tack Joel. Tack Joel. Som ja, vi ska väl diskutera lite saker här lite snabbt eller lite snabbt vi ska prata lite sen blir det en kort låt och sen blir det reklam igen Jaha. Ja, men eller hur? Mm. Har du någonting du vill ta upp? Ja. ja Du vet att jag gillar Premier League fotboll Ja Uh, vet du vilket lag jag håller på? Ja, det är de här vet jag, jag måste tänka det. Sämsta laget i England uh, West Ham United är inte det? Det är inte, men ja, det är det de är det. jag håller på ja. ja, men de är inte sämst I vilket fall, uh, det finns ett annat United Vilket United är det? Manchester United Ja Och för övrigt så håller våran kompis uh, Chris Chris På, på Manchester United ja. Ja. Fast han är från Southampton ja. I vilket fall, i, i Manchester United Så spelas det, spelas det spelar det en spelare mm. som heter Javier Hernandez tror jag han kallas för Chicharito. Ja. Och han är från Mexiko. Mm. Mexiko. Me ja. ja. Vet du vad som händer när han spelar fotboll? Nej. Mordstatistiken i Mexiko sjunker ja För att det är väldigt våldsamt i Mexiko ja. eh, beroende på, på, på drogkartellerna och sådär. Ja. Eh, men just när han spelar så, så sjunker det. För att de kollar på fotboll? Antagligen. Och dessutom föds det fler barn. För de tror att kvinnorna blir upphetsade och tvingar ut barnen. Typ. Ja. <laughs> <skratt> ja, alltså det är ju lysande. Det är, du, är ingenting som, som man kan säga att som händer i Sverige. Liksom, att mordstatistiken går ner när Kim Kjell Spelar fotboll. Nej, för, för Spartak Moskva. Liksom. Ja. Men då skulle man kunna lösa alla problemen i Mexiko, tänker jag. Genom att han jämt fick spela fotboll. Ja, han spelar alltid dygnet runt. Ja. Ja. Fast det blir lite jobbigt för honom. Ja, men det kan man. Lite får man väl uppoffra sig ja. också. Ja. Men det är ändå ja. intressant så här. Att det var en fin koppling där från ett dåligt lag till ett bra lag till en bra spelare. Till en dålig spelare och dåligt lag. Ja. Mm. ja, ja, var det det vi ville ha sagt? Nej, vi tyckte bara det var kul det med att han vill förlora. Eller <laughs> förlora. Att, att han sänkte statistiken. Nu pratar jag helt bort med det här. Ja, men det är fint. Det var Kim Källström som ja. förlorade direkt man tänkte på. Mm. Men det är ju så. Han har hokat Mild. Men. Men I alla fall. Vi ska spela en cover nu. Jaha. Eh, och jag tycker egentligen som att spela covers. Men vi ska göra det ändå. För att den är kort. Och den är ganska bra cover. Den är inte lika bra som originalet. Men så är det alltid. Mm. <laughs> jo. Ja. Nej. Jo. Nej. jo, nej. inte samma? Vi ska i alla fall spela Dias Salma, Det gamla svenska punkbandet, Med låten Hon kommer över Moon, Som gjordes av Kontakt ursprungligen. Och eh, Kontakt är på här, just på den här låten. Då, på originallåten så var även Skäggmanslaget med att spela. Eh, det är ju Tore Hedelin och eh, Wille Grindsäte och en till som jag aldrig minns namnet på. Okay. Men den ska vi spela. Och eh, sen tog jag är reklam på det. Joel vet säkert vem den tredje mannen i Skäggmanslaget är. Mm. Eftersom Joel är släkt med Tore Hedelin så borde han ha koll på det tycker jag. Ah, Okej, okay, ja. alltså Joel, vem är den tredje mannen i Skäggmanslaget? Är det någon annan som vet och kan slå Joel med och få in svaret? Tredje mannen, annars en väldigt bra film också. Av eh, Orson Welles. Har du sett den? Jag uh, tror det. Den är en kanon. Eh, Stör runt samma. Nu kommer Hon Kommer Vemoon. Jag kan hantera en såg. Jag kan nyxa en båt. Jag kan ro. Jag kan klara mig själv. Jag kan koka min mat. Jag kan se. Team var hon som en gång i mig slog en ton Hon med vänskap, liksom en hopp Som en är tung över mig Kom Om största sportbutik Presenterar årets häftigaste fyrverkeri Gör nyårshelgen till en oförglömlig upplevelse för alla gäster. Hitta fyrverkeri som passar ditt firande hos oss. Gott nytt år önskar Team Sportiga Justal för oss som gillar aktiv fritid. Här kommer kort information från Svenska kyrkan, Ljusdal Ramsjöförsamling i justa kyrka söndagen den 30 i 12 klockan 18 kvällsgudstjänst på nyårsafton klockan 18 nyårsbön på nyårsdagen klockan 18 mässa på årets första dag i Ramshör kyrka nyårsafton klockan 16 nyårsbön varmt välkomna Är det kun tjänst? Internet funkar inte. Ja, bor du i Tätort, storstad eller inte till en riksväg? Nej, jag bor fem mil norr om Östersund. Ja, där har du problem med att du får flytta till stan. Nej, jag vill ju kolla på gulliga katter och betala räkningarna här. Men ja, tyvärr där du bor så funkar nog bara nätet. Men du, flytta till stan istället. Där erbjuder vi hundra megabit. Va? Woo -woo! Men jag vill inte flytta. Ja, du, då kan inte jag hjälpa dig. Har du internet, byt till nätet. Mobilt internet som fungerar på landsbygden. Besök kontorsvaruhuset i Ljusdal redan idag så hjälper vi dig. Välkommen! Det är på statt det händer. På juldagen gästas vi av glasklart. Annandagen firas med Light Welly Shadows och Appendix. Välj entré eller middagspaketet. Försök hos Lilla Blomsterboden eller Eriksons bokhandel. 29 december kommer Norrlands partyband V3. Och till nyårsafton beställer du middagen hos oss. 13 dagen gästas vi av ingen mindre än extrakt.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 Du lämnar och hämtar enkelt hos Rens Textil i Ljusdal. God helg önskar vi på Söderala tvätten. Kemtvätt sedan 1940. Välkomna till Butik Uniks vinteravdelning. Vi har allt från ljusstakar och tomtar till skidor och hjälmar. Ja dessutom trevlig personal. Såklart! Öppettid är tisdag till torsdag 11-17. Välkommen till Butik Unik med möbler och kuriosa i Gamla stan i Ljusdal. Drömhus, garage med gott om plats, nya kök, härliga verandor eller lokaler som företag kan växa i. JN Bygg, byggföretaget med lång tradition, stort kunnande och brett nätverk för verkliga dina byggprojekt. JN Du lyssnar på Radio Ljusdal. och punk, det här är väl, är väl ett ja. Postpunk, industripunk Ja, ja lite men... Mainstreampunk ja. Ja. Ja. ja, bara för att inte är sån här dödspunk som du lyssnar nej, på Nej, men det är ja, Det inte samma Ja, hej igen Hej, välkomna Det ja, <laughs> är inte till dig alltså nej. Vi har fått svar på en Joel här Ja. Eh, mannen som vet allt, uppenbart. Eh, han säger att den tredje medlemmen i Skäckmanslagret heter... Drrrr bättre logord. Sa inte någonting förra. Jo, han tyckte det var en tråkig fråga. Förlåt Joel, vi ska komma med bättre frågor Jo, Ja, det ska vi kunna göra. Joel, kan inte du i ett tweet, alltså så att tweet, alltså det är 140 tecken, förklara för oss idioter vad kvantumfysik? Eh, är? Ja, eller relativitetsteorin. Ja, något av de två. Du kan välja. Ja, eller båda. Eller båda. Mm. Det är en liten utmaning till dig, Joel. Det ska bli väldigt kul att göra det här nästa vecka och kunna bombardera han med sådana här konstiga frågor. Ja, ska vi se. Om vi ska, jag ska ta med mitt farsans te-trivial pursuit från 1978 med <laughs> jättekonstiga frågor om speciella bibelsitat och, och konstig underhållning som var populär på den tiden. Ja, men det tycker jag låter lysande. Mm. Klockan är nu snart tio i åtta. Eh, och Den här veckan vi har tyvärr ingen Chris med oss eftersom han har varit i Italien nu lite över en vecka och åkt skidor. Kan engelsmän åka skidor? Eh, mm, ja, han har försökt åka skidor i alla fall. Ja, okay. eh, så att han kom hem nu igår natt så att jag inte hunnit kunna... Men varför åker man till Italien? För ja, de har Alper. Just de det. har Alperna just, i Italien. Här, just. Jag tänkte annars åka till... Så här, inte vet jag, eh, Sicilien och åka skidor känns lite dödsstämt. Ja faktiskt, om man inte åker på de här stora kokainhögarna som vins där. <laughs> Eller sopbergen ja. i Napoli. <laughs> ja, ja. Mm. Eh, på tal om ingenting och allting. Eh, nu är det så också att eh, det blir ett nytt år snart, Kalle. Ja. Hur känner du inför det? Ja. Det är gött. Det är gött. Ja, alltså, Jag tycker alltid att åren går så fort. Eller alltså det är så här, det känns som att det nyss blev 2012, ja, 2012. och sen liksom, ja. hinner man inte börja året förrän nästa år. Och då ja. tänker man att nu kör vi igen. Jag liksom, alltså, det... alltså, får du tänka hundarna har det ja, som precis. går i sju år på ett år. Det är inte alls så kul för Nej. dem. Vad tycker du om nya år då? Ja, alltså, det är både och. Jag, jag, jag tycker inte om att bli gammal. Jag fick min första så här, ålderskris när jag var 15. Ja, jag var 18. ja och nu är och jag... Ska jag fylla 29 det här året som kommer? Jag fyller bara 24. Ja, mm. Så att det är lite så här. Och du vet, ja. Det, det, det känns. Och åren går ju som ja, sagt väldigt fort. Snart är du in på döharva? Det är när man då? är efter 50. Det. Ja, det är så. <laughs> Gud, eh. Det var första affären. Ja. som fick göra när jag fyller år. Var en som ja, du är in på när nu. Ja, du ser det. Ja, det är härligt. Vad är det? Eller? Ja. Ja, det är kul uttryck i alla fall, dödhalva. Ja, det är det. Mm. Ja, men du är inga så nyårslöften då. Jo, jag tänkte inte träna lite. Ja. Inte det typet av de här mest fjantiga nyårslöften jo, efter jag ska men, sluta röka. Jo, men jag jag var bett, jag var smart för jag började träna innan nyår. Ja, men det var så smart. att jag har kommit igång så att jag har liksom en grund att stå på, ja. tänker jag. Men annars det är inte så smart att jag ska börja träna säger man på nyårsafton så ligger man dagen efter bak full och käkar pizza då är det svårt att komma igång tror jag. Ja det är, det är väldigt alltså, det är en väldigt dum dag att ge löften på. Ja egentligen. Ja, med tanke på att en stor del av Sveriges befolkning är ju fyllda med alkoholhaltiga drycker den dagen. Exakt det känns ju ungefär som att ge liksom midsommarlöften. Ja men eller hur det, det är kanske inte det bästa. Nej. man kanske skulle ta en vanlig måndag mitt i liksom, typ mitten av februari när allt är som ja, kallas och tråkigt, tråkigt. Ja, men precis ja. Ja, men då kan jag väl börja ja, vi väl vi det 23 februari löfte undantag jag känner någon som föll den 23 februari. Jo, min mamma ja tror jag det här är pinsamt att ja. man inte gör det jag själv. tror det är den 23 februari. Förlåt mamma det kan vara nej det är den 23 är, är du säker nej det fyller pappa, Jag fyller på på dag han fyller upp det är alltså den 30 december. Bra kall. <laughs> Pinsam. På tal om ingenting också. Nej vänta, har du någon nyårslöften? Nej. Nej. Ingen, ingenting alls? Nej, jag fortsätter som vanligt. Ja. Uh -huh. Jag på. Gnussar på. Ja men precis. Nej men jag skulle försöka ta tag i livet lite uh -huh. mer kanske. Men det, men... Bli som folk. Ja det är ju det jag hoppas på. Uh. Uh, men... Vi andra också ska. Ja jag vet. <laughs> um, men på, vi ska inte gå in på den här diskussionen för dels är den jättefiantig, mm. och dels så är den liksom avgjord alltså det, mm. det finns inga bra argument för den men du vet allt det här med Disney, det klippa bort grejer oh, ja, ja, vi ska ja, inte gå in på det nej. men jag är lite besviken varför klippte de inte bort Tjuren Färdenan? det har jag velat sedan jag var typ fem år gammal jag har aldrig gillat Tjuren Färdenan är det någon som lyssnar som tycker om Tjuren Färdenan-klippet på Kalankas jul? Jag tror inte det. Jag har aldrig träffat en människa som tycker det är ett bra klipp. Nej. Nej. Det. det bästa som de faktiskt tog bort en gång. Mm. Vet du vilket är? Nej. Det är Robin Hood. Ja, han är ballas för det är, det är våld. min favorit Disney-film uttaget är Robin Hood. Ja, men nu, jag vill... Sen gillar jag gillar djungelboken också. Ja, djungelboken kom inte alltså, alla... då, jag var så ung när jag såg den. Ja, jag också men jag gillar minst ändå, men ja. alla gillar lejonkungen så mycket. Den tycker jag är lite Ja men när kom den? 96 94 tror jag 94, 90, någon gång där uh -huh. Men då får du tänka att i den åldern som du umgås med uh -huh. Så var det många som var barn då Så är det ett sånt här starkt uh -huh. Även jag själv Ja, precis uh -huh. eh, Vi ska spela till musik Vi ska till Boston faktiskt Ja uh ja -huh. Med Dropkick Murphys Fast de är från Irland väl? Ja, nej, de är jag från Boston uh -huh. Med låten I'm shipping up to Boston Ja uh -huh. Jemen, där hade vi alltså Dropkick Murphy som fortsätter spela av någon anledning. Eh, med I'm shipping up to Boston. Ja, det har låt. Vi har fått svar från vår vän Joel här. Ja. Joel säger så här. Kvantteori, hur atomer och partiklar beter sig. De beter sig skitknepigt. Mm. Och sen re relativitetsteorin. Ljuset går alltid lika fort Allt annat kan ändras Inklusive tidens hastighet Inom parentes skitknepigt Det kan man ju faktiskt bevisa Genom att när ni lyssnar på Lord Kelvin Hade inte heller alltid rätt Så går tiden mycket fortare För att ni har så roligt <laughs> Den där Einstein Den har inte nu formulerat Nej. Äm, äm, äm, äm, äm, jag tänkte på en annan sak mm. Den här låten Den är ju, den är ju äh, Intro till Alltså den är ledmotiv typ Säger man väl om en låt ja. Ja, Till en film som heter The Departet som handlar om, om irländsk eller om maffia överhuvudtaget i, i Italien. Nej, i Boston. I, <laughs> I Maffia i Boston såklart. Ja. Eh, och flera andra sådana filmer liknande ja. som nu spelas i Boston. Eh, och jag, jag, du vet att jag, jag är väldigt intresserad av namn som du kanske mm -hmm. har märkt. Jag tycker det är roligt med namn. Jag tycker det är roligt att ge namn till saker och hitta på namn. Ja. Och bland de roligaste namnen, de bästa namnen som finns, ja. så är ju gangsternamnen. Ja. Maffianamnen. Ja som typ short Tommy eller Ja men eh, jag tänker på han det är någon film det finns en kille som heter Jimmy Two Times. Ja. How you doing? How you doing? så han ja. säger alltid två sen, gånger. Det har ju också original så vet han Babyface. Ja ju, precis. Han var ju inte så glad att bli kallad för Babyface men det är ju alltså Ja ett precis. namn. Ja, ja och lika Um, Machine Gun Kelly fanns Det ja, som heter. Det är ju faktiskt Ett av de mer alltså, häftiga namnen ja. Om man ska vara Precis. Al Capone ja. var ju också ett, ett smeknamn Han hette ju Alfons mm. Det är inte så jätte gangster att tycker. Ja, man, jag. Men han hade ju en hitman som heter Molgan. Alltså, seriöst? <laughs> Nej, Nej okej, det var ju Väldigt kul man. hade det Alfons, kom hem nu Jag ska bara Smuggla färdigt <laughs> först <laughs> Nej, men eh, Sen eh, såg jag på Snatch häromdagen ja. Där är det en kille som heter eh, Tommy Four, nej Någonting nej, Johnny inte. Ja. Och sen är det också Tommy Tommy Guntooth eller någonting sånt ja. och, och så är det en som heter Boris the Bullet Dodger Ja, men det är ju också fint ja. The Bullet Dodger ja. Vad hade ditt gangsta han varit? Ja. Nu kommer vi med sån här frågan. Alltså vi kan börja med dig då, för du är antagligen tänkt på det här. Ja, lite. Ja. Jag tror att jag skulle kalla mig för Johnny Shotgun. Johnny Shotgun. Det låter coolt. Ja, Fast jag borde egentligen heta någonting eftersom jag är lång. Så jag borde heta typ... Ja, jag vet inte. Nej. Alltså, för, man har, jag har inte, men, Talman Birch. När, när jag spelar Tactical Ops, då har jag ju mitt nickname. Men då är jag ju Claude ja. Det kanske inte är så gangster över Nej, det. inte mitt klusterkalle. Jo, det är det låter <laughs> som en, här, en, en, en bov på 30-talet. Ja. Klusterkalle. Och sen har du Combat Kalle som är ditt 80-tals eh, gangsternamn. Eller mer typ... Vilket rom, då? Combat Kalle. Ja, Combat Kalle. Ja, exakt. Ja. Det är lite så kommando. Um, vet du förresten vad, vad Sveriges mest eh, brottsling på 30-talet i Början av 30-talet eller kallades var i media. Va, va, va, va, va, va, va, det, det låter det? riktigt farligt. Det var inte Lasse Maia. Nej, det ja. var tidigare. Ja. Bildskönne Bengtsson. Oj, Bildskönne Bengtsson. <här> ja. ja. men det, det låter inte heller så skrämmande Visst heter han Lasse Maja. Ja, han klädde ut sig till tantra. Ja, väl därför heter Lasse Maja efter detektiv Uh, nej, nej, det tror jag inte. Det är för att jag inte Lasse och Anna inte Maja tror jag. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Ja. Om du hade haft ett man och ett kvinnnamn då hade haft det <här> <åter> då. <här> jag vet inte. man haft som vad kommer du med för frågor? Nej, nu kommer jag på ett bra namn till mig själv här. Karl ja. Capone Karl Capone var ju inte så bra. <här> alltså du, du är ju mer liksom flaggstångskalle. <här> Kalle flagga. <här> Kalle flagga, Ja, men eller Tallkalle eller ja, Tarmen. Tarmen ja, det är en liten gangster Tarmen Dar Ja Gummindos Tarmen och eh, Ja Låter som karmen Eller så, du och jag skulle kunna vara flygstången Eller flaggstången och släpvagnen Ja men eller hur eh, <laughs> <laughs> du Jättefina Det låter mer som Pippi Gangsters Ja typ ja. Vad heter de? Kring mm. klinga kläng i poliserna. Dunder Karlsson och Blommet. Ja, Dunder det. Karlsson det. Är. Ja, det är det, fint ja det. det är ett bra namn faktiskt. Ja. Jag. jag undrar just också vet, när man namngir saker typ, mm. så det ligger ju ganska mycket tid bakom att hitta det här perfekta namnet. Ja. Alltså ja men, ja men typ som Kalle. Nej men inte som Kalle, men, utan Harry Potter, till exempel. Ja. Även om jag inte jag är ett så Harry Potter-fan mm. så är det ett väldigt bra namn på en karaktär. Ja, jo, absolut. Det är, det är det. lätt att komma ihåg och ja. det sticker ut. Men ja. det är inte konstigt heller. Nej, um, jag har... ja, jag, Annars kommer jag ihåg det det, det, det som annars stäck, stannar kvar det är av, av i, i, i filmen med mannen som är född på samma mord som dig Björn Schiffs. Ja, Vansbro. Ja. Ja. <laughs> eh, han heter ju Rutger Jönåker, kallar han sin film. Ju. Vilken av oss? Eh, det är väl den här... Pff, Strul. Ja, det är den va? Ja, ja. jag tror det. Men eh, eh, jag tycker det är lite tråkigt det här med att... Eller, förresten, två namn som jag verkligen, verkligen gillar ja. ur, ur så här karaktärer. Det är ju från den här klassiska serien Mannen från Ankle. Ja. De heter Ilja Kurjakin och Napoleon Solo. De är också... Ja, jättebra, namn. jättebra namn Speciellt Napoleon Solo Ja, speciellt den serien också ja, ja, absolut. Det är ju, um... men, men det är ju lite trist att förr för i tiden På, på karaktärer i litteratur och filmer och sånt Då översatte man namnen mm. Som läderlappen Spindelman Men det ja. gör man inte längre du Spoiler alert kanske jag ska säga nu. Ja. Läste du att Spindelmannen dör nu ja. I sitt sista album Ja, ja. Tack, tack för allt ja. Fast han dör ju inte nej Han byter ju Nej. Nej, men det är han, eh, hans fin där, Cyclops D Dr. Octopus. Dr. Octopus som byter, byter typ hjärna med varann ja. så att Peter Parker är väl mer som dör men spindelmannen fortsätter mm. Fast det, är, åh, det är spännande ja, jo. Mm. Men, men på tal om det här med att byta namn mm. vet du vilken den absolut bästa översättningen i mitt tycker är på, för, för, på, på, på, på, på ett, en catchphrase här är Jaha. Från engelska till svenska Nä. Där den faktiskt är bättre på svenska Än på, på, på engelska ja, vad är det, va? Det är, Du vet den här äh, Fantastiska fyran ja. Fantastic Four ja. Då finns det en snubbe som heter The Thing ja. Han som bara är sten ja. På engelska är hans catchphrase It's clobbering time ja. Men på svenska är den, det är dunkardags <laughs> Det är dunkardags ja, Den är så hård va ja, men det är ju härligt, ja. det. Den sämsta jag hört talas om Det är att man sandpåsade någon Sandpåsar. Ja, Sandbag, för att man, ja, ja. man gjorde en batong av en påse med är ja, och slog under huvudet. Det ja. var någon gammal däckare. Sådär. Man sandpåsar då ja, Jag ska sandpåsa Låt låter inte så häftigt. Nej, det gör det inte. Inte ens med italienska axeln. Nej, och, och, men det, alltså det finns ju en massa sådana härliga gamla namn, bara överhuvudtaget. Och där har du också en sån här, eh, även om jag tycker att, eh, får man säga sånt här i Sverige, men jag tycker att eh, Sagan om ringen är ganska överskattad mm. eh, som fenomen. Det är inte kul filmer och så, men det är inte min med riktigt min kopp av tea. Mm. Nu vet jag att Gutta blir väldigt ledsen på mig om han är sån Men det får han bli. Han är fortfarande vår jakt- och fiskeexpert. Exakt. Men där finns det också så här väldigt bra namn. Och det är, alltså, allting är uttänkt. Alltså, mm. Det är namn som fastnar i ens huvud. Och också som jag tycker säger någonting om vad det är för karaktär. Liksom. Jo, visst. När man hör Legolas, då tänker man ju på liksom, ja men en en all. Alltså det är den bilden du får i huvudet. Ja. Du får ju inte en bild av en jätte som heter Legolas. Nej. Om du inte tänker direkt på svenska Legolas. Ja. Då kanske Eller man... Gandalf den grå. Ja. Då fattar man att han är grå. Ja, att han inte är blå. Exakt. Ja, som smurfarna. Mm. Var du ett fan av smörfarna när du var liten? Nej, alltså det fanns inte riktigt tror jag. Nej. Jag tror inte för att när jag var liten så jag hade, för det första hade jag uppvuxit i ett hem med ettan, tvåan, fyran. Ja, samma här. Eh, och jag vet inte, det kanske fanns serietidningar eller någonting, ja. eller filmer, men jag hade liksom ingen kontakt. Jag läste något seriealbum som jag lånade på biblioteket, men det var liksom, jag läste massor av serier, ja. så det var inget speciellt så jag gillade mer Lucky Luke och, och ja. Tintin och Spiro och, och sånt. Havs ja, mig var, var det så att, ähm, jag fick ju inte prenumerera på Kavlanka det var liksom, jag fick prenumerera på Bamse när jag mm. var liten. Och sen var det så att mamma köpte serietidningar till oss som hon tyckte var kul. Mm. Så då var det ju lagt liksom, lågt in till Asterix. Ja. Och det är jag faktiskt ganska glad över för det är väldigt härligt album. Och de kan jag läsa fortfarande faktiskt ja, ja, och tycka är... att de är bra. Men sen läste jag en som jag tyckte var väldigt bra. Jag vet inte om du har läst dem. Um, vad heter de nu då? Valhall. Heter ja, det? de är nordisk mytologi. Ja. Och de, läste också. Ja, de är väldigt bra gjorda tycker jag. En, dan också. Ja, en dansk som har gjort dem om jag inte minns fel. Ja, det tror jag. Ja. Eller tror norman eller något sånt där. Dansk, ja. Var en dansk? Ja. Ja. Ja. ja en dansk. En dansk. Ja. Det var inte en norman. Nej. För de fiskar bara dåligt torsk. Ja, de säger det på en där låten vi spelar mm. eh, På tal om musik, ska vi spela en liten låt? Ja, jag har valt ut en av dina låt där. Mycket då? Walk on by heter den. Ja, just det. Ja, precis. Jag hade glömt på det här låten. Men det är så här. Alltså, det här är, alltså, jag är inget stort fan av, av popmusik överhuvudtaget Nej. faktiskt. När jag gillar annat, jag gillar karibisk popmusik mest. Eh, och sen andra chanser. Andra, andra Men eh, den här låten hörde jag först på Musikhjälpen eh, när det gick på tv. Ja. så satt jag och och Och då var den här låten med Och då tyckte de var väldigt bra faktiskt Men då uppfattade han inte snabbt upp vad den hette En fråga mm. Är jag den enda människan i Sverige Som inte har sett en sekund av musikhjälpen Och inte ens, jag förstår inte ens vad det är Nej jag förstår, jag tycker, jag fattar inte Ja men det är så här, de spelar musik Och man får skänka pengar Ja har gäster. så tycker jag fattar ja, ja, men alltså Ja, jo men jag förstår inte heller riktigt Vad som är kul med att kolla på det och jag förstår inte varför går i TV, För det sitter tre personer i en studio Ja i, i för sig. Vi kanske ska sätta upp en väldig. Men, men det är ett bra initiativ De tjänar in vad var det, 23 miljoner. Det är jättekul att de tjänar pengar men jag förstår fortfarande liksom inte själva grejen. Nej, här. i alla fall inte. Jag kan förstå om man tycker om att lyssna på det på radio. Ja. För Tim 2 och, och Gina Dervari eller vad hon heter och Kodjo Akkolo är väldigt bra på, på att prata i radio. De är ja. väldigt duktiga människor som liksom, är underhållande. Ja. Men att, jag har aldrig fattat den här grejen med radioprogram i tv överhuvudtaget. Ja, anyway, den här låten eh, den heter Walk on by av El Perro Del Mar som behöver betyder Hunden från havet, tror jag. Den är, jag tycker den är, den är väldigt fin. Och det var en, en, sån, alltså en modern poplåt jag tyckte var, var bra och liksom skiljer ut sig från Så Därför valde jag att spela den. Då kör vi den nu. Yes. Det var alltså walk on by med El perro del mar. jag um, undrar vilket blåsinstrument var det ni det här som låter lite så raspigt och härligt <skratt> ja, Det var Oscar som här var en uggla, tror jag, men det var alltså i låten menar jag Oscar. Ja. <skratt> så var det en melodika. Aha. Vet du vad en är Oscar? Nej. Det är ett piano med en slang som man blåser i. Eller alltså ett piano, ett en sån liten leksaks ett leksaksinstrument typ. jag tycker det är ett väldigt fint instrument, väldigt fina ljud. Kul. Nu ska vi ha ett lite testa med dig, Kalle ja. nu har jag tagit upp listan. Vilken lista skulle du få då uh, ja, vilken lista Oj, oj, oj nu är det är spännande där. Det är alltså listan på det vi har sökt mest på på Wikipedia. Jag du och jag eller nej, Sverige, svenska nej, nej, svenska folket, svenska folket 200-tal. Vad tror du är topp, det är, top, det här är alltså topp 10. Uh. Uh, vad är du det, det man har sökt mest på. Det är 947 726-sökningar. Oj, allra mest på Wikipedia. Mm. Kan det vara typ Breivik? Nej. Är han med på Top 10-listan? Nej. Uh, vad brukar jag söka på då? West Ham United? Nej. nej. Det är alltså det är ett land. Sverige? Jajamän! Jaha. Och nummer två tror jag är en artist. Uh, ja, men där är jag. det är det Ja, det är en tjej. Ja. Nicki Minaj? Nej. Nope. Lady Gaga? Nej. Karola? Nej. Jag ska också säga att det är på svenska Wikipedia. Är det en svensk ehm, artist? Ja. Lorene? Ja. Ah, okay. Hon var nummer två. Nummer tre då? Det här är väldigt oväntat tycker jag. Okej. Okay. Mm. Någon ledtråd? Ehm, på tal om gangsters. Al Capone? Nej. Ehm, Thomas Quick. Nej. Amerikansk. Den ehm. Förnamen förnamn John? John Tillinger. Ja ah, ja, det kommer en film om honom kanske tror Hon kanske det 569 träffar det här sökningar men Brad Pitt. Nej, Johnny Depp tror jag. Ja. Ja, säkert. Plats nummer fyra en eh, fotbollsspelare, vem kan det vara? Ibrahimovic. Ja, jag plats fem, ett land. USA. Ja. <laughs> du, du kan ju rätt. Yes. Nummer sex är en <laughs> inom parentes filmer. Va? <laughs> inom parentes filmer. Vad kan det vara för något? Twilight. Nej. Sagde du Nej, tänk på att det är svenska Wikipedia fortfarande. <hör> filmer. Mm. Johan Falk. Filmer. On. Ja. På sjunde plats då. Vad är Letråd? Sveriges mest överskat överskattade artister. <hör> Swedish House Mafia. Precis. På nummer åtta. Ledtråd. Ja, det var ju, det är brittiskt poppojkband One Direction. Ja. Eh, på nionde plats, det är inte det är Wiki. Va? Wiki. W I K I. Wiki. Ja, men varför var en Wiki? Ja, vad är det här för någon som skriver en Wiki eller så är det folk som skriver fel? nummer tio då. det är någonting som är helt annorlunda. Eh, det är någonting som fler som borde ligga fortfarande tycker jag topp med tanke på vad det är för samhälle vi lever i. Vad kan det vara? Sverigedemokraterna? Nej. Nä. Rasism? Nästan. Fascism? Mm. Nej, Nä, det, det hände för um, 60 år sedan. Förintelsen? Ja, nästan. Eh, andra världskriget? Jajamän, ja. låg på tionde plats där. Ja. Så. Eh, men det är det vi har sökt mest på. Ja, vad brukar du söka på på Wikipedia? Ja, men jag, jag håller på med delstater just nu. Okay. Ja. Eh, amerikanska tillstaka. Ja. Det är det jag söker på. Mycket. Jag brukar mest kolla på statsledare och diktatorer faktiskt. Ja. Det tycker jag är kul. Eh, vi hade, på mitt gamla jobb då hade vi faktiskt en tävling när vi inte jobbade. Ja. Eh, och då var det så att vi gick in på Wikipedia. Ja. Och så började alla på samma sida. Ja. Då kan det vara att vi börjar på sidan om skiftnyckel ja. Och sen skulle vi komma Man skulle komma så fort som möjligt till Michael Schumacher Bara vi... genom att klicka på de här blåa länkarna som Så finns. egentligen det är en upphottad version Av 60 Degrees of Kevin Bacon Precis ja. Men det var, det var kul för man, och sen, När vi var klar när en hade kommit Då stannade ja. man och alla ja. hade gått helt olika vägar kul. Och tänkt olika det var, det var en kul lek Så det kan ni göra när ni inte jobbar eller man, när ni jobbar Man kan ju även ta en annan människa en Ja, ja, ni kan Så. hitta på helt vad som helst. Ja, typ... Kalle Björk finns kanske inte. Nej, jag tror inte det. Men ni kan gå från Järvsö till Uzbekistan. Eh, Oskar Lövgren finns ju på IMDB. Ja, det fast, förstår jag. Fast felstavat med K. Då. Ja. För vilken film? Tre äh, med, med Janne neloff Karlsson. Ja, är det han som spelar då ska ja, ja, Jag Härligt. Jag vet nog om det finns någon känd människa som heter Karl Jag vet att det fanns en längd Nej vattenskidåkare Han var svensk mästare i vattenskidåkning tror jag som heter Karl Olof Salomon. Oj, som jag också heter i Mellananda. Coolt. Jag tror det i alla fall. Jag ja. med det. Du? Eh, jag tänkte att eh, jag känner att när. Jag vill ju veta vad som händer i, i kommunen. Vad ja. mm. tycker du att det är dags för då. Hela helst Nej, men vad tycker du är dags för då? Reklam! Ja! Reklam! När du kliver in på Villa Nygammalt möter du inspiration och inredning i återanvändning och nytänk. Här står nya detaljer som lampor och porslin, tillsammans med kuriosa, äldre smycken, möbler och antikviteter. I ateljén finns Sven Anderssons illustrationer och tavlor. Kyrkogatan 9 i Ljusdal. Villa Nygammalt. Vackert, udda och personligt. Teamsportiga Ljusdal, Hälsinglands största sportbutik, presenterar årets häftigaste fyrverkeri.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 Före jul så har vi öppet lördag och söndag fram till klockan fyra. Efter jul öppnar vi igen torsdagen 27. Upp till 50 rabatt på allt vi säljer. Nu bjuder vi dessutom på fri hemkörning. Välkommen till Elbutiken i Justå. Du lyssnar på Radio Justå. Your comfort tower is one blood One blood och så Julie Reed, du hörde det där med låten One Blood. Passande i dessa tider, tycker jag. Ja, det är det. en bra låt också. Eh två saker ska jag ta upp när jag kallar. Uh -huh. Det första, det är en återkoppling jag tror att det, var det första programmet jag gjorde uh -huh. det är fortfarande ingen som har uppdaterat Justals sida på Wikipedia den mm. språkiga versionen. Varför inte det för? Jag vet inte. Varför inte vi det? Det är för att det är inte vårt jobb. Eller det, kanske. det är väl ingens jobb? Jag har ju redan uppdaterad lite. Vad ska du då? Jag tog ju bort alltså det stod där med Bandy World Cup att de skulle få tillbaka den. Uh -huh. Men det får de ju inte. Så Nej. tog jag bort. Bra ska. Men det är fortfarande så att Justals bandyklubb ligger inte med som sportklubbar som är refererad. Vilka sportsklubbar är med då? just EF, en enda. Ja, för det är säkert många som vet. Jag menar, alltså, Nu när alltså Jag tänker de här bandyhuvudfanatikerna som finns här i kommunen, de borde väl vilja sprida sin kunskap. Ja, exakt. Fluff, hör du här? Ja. Uppdatera. Yes. Jag hittar lite mer här olika saker. Det finns något som heter Zeitgeist från Google. Sightgeist. Ja. ja. Där de har rankat de här mest det, populära saker. Det betyder tidsspöket på tyska. Jaha. Oj. Ehm, de var liksom de fem populäraste sakerna som jag sökte på och då har jag valt Sverige för det är lite lättare för dig Kalle okay. eftersom jag tyckte det var ganska intressant också vad vi svenska söker på mm. populationer vem tror du var den mest populära sökningen på Google 2012 Zlatan Ibrahimovic nej, jag kan säga att det finns ingen kille på topp fem okay. <laughs> Megan Fox nej, en svensk person Tjej Ja ah. alltså, Det fanns ju ingen kille med Yrke så. Sångerska tror jag Melissa Horn äh, Gift med Martin Stenmark Ja, ma. ja hon, Hanna, vad heter hon? Ja, Nej, hon är inte sångerska, det är Nä. hon skandalbloggerskan Jaha ja, hon som, alltså, Vad heter hon, så... hon som är gift med Jaha, e Hanna? Hellström hell. Jaha, ja Hon är från Bollnäs ja, ja, Hanna Widerstedt var ju hon som, som eh, Gjorde massa hemska blogginlägg Och skulle spela en porrfilm Och allt möjligt Och sen ja. sa hon att det var bara ett, ett, ett Konstnärligt experiment ja, efter ja. ett år då. Vi gör så att vi kommer bara ta den första På allting för att det går så långt Vilken var den mest populära låten som söktes ja, Säkert Swedish House Mafia Nej inte. Någonting som jag tack och lov inte har sett Som har tagit över världen Gangnam Style ja. eh, Artister då Vilken av de populäraste där då Swedish man får? Nej, de var nummer fem eh, Utländsk Br Bruce Springsteen. Ja. Utländsk, jag vet Utländsk, hur många länder det finns eller? Amerikansk Mickey eh. Minaj Det är också en sån här eh, Artister med fel namn Han, han får musik och sånger skickade till sig och så sjunger han dem du är ingen artist. Alltså, om man inte skriver sina egna låtar så tror jag inte vad tanken är bakom det. Men i alla fall. Justin Bieber. Ja, jag menar. Okay. Bara vad det kallar det. På sista sekunden. Ja, det var nära att vi höll på. TV-program då, det här tycker vi är tillgulligt faktiskt. Börnens magasin. Nästan. Det var med i. Vad hette programmet? Solidaritet. Oh, ja, jag ehm, Och som trend så var det en annan program som var mer populärt. Trend. Ja, alltså så här. Mm. Uh... New, uh, Newsweek. Ah Svensk program. Mm. Tror jag. Nej, det har jag alltså inte ursprungligen, men jag tror det är syftar på på spåret. Nej. Det, nej. vi stänger in det i huset. Big Brother 2012. Ah, ja Idrottare. Ja, det är ju helt rätt mm. Sen då tvåan kalla? Nej. Hörde du att jag sa Charlotte? Ja, det, det är bara Messi. Uh, det, ja, mm. och sen då Ronaldo. Ja. Och sen då? Falcao. Nej. Neymar. Nej. John Terry. Nej. Iniesta. Nej. Vem kan det vara? Håkan Mild. Nej. Ingen ånig. Anton Hussein. Nej. <laughs> Femmar Det är en hockeymålvakt. Ja, Lundqvist. Jajamän. Sportlag. IFK Göteborg. Nej. Barcelona. Nej. Manchester United. Nej. West Ham United. Nej. AIK. Ja. Usch! Usch! och sen två Svenska folket vad håller ni på med? Det här är ett kall till alla. Så googla inte på AIK mer. Nej, det är bara att gå in på aik.se så får ni all information ni behöver. Ja, men, eh, nummer två, vilket sportlag? Det är ett engelskt Manchester United. Nej, Chelsea. Nej. Manchester City. Nej. Manchester City? Nej. Arsenal. Ja. ja. Nummer tre Liverpool. Nummer tre är Liverpool. Nej. United. Nej. Chelsea. Ja, det, det är ju Sveriges sämsta fotbollslag. IFK Göteborg. Jajamän. Ja, jämmen. Usch. Nummer fyra det är också en så här kul liten bubbla det tycker jag. Nummer 4 är ungefär som man Hussein var på e det. Äh, inte vet jag, äh, Borås Bobbling. Ja, till Läxans IKF <laughs> slog Manchester United som är på femte plats. Ja, det tycker det jag, är det. jag är jättekul. Ja. <laughs> um, märkeskläder, oj man vad kul. Det är, det Vilka visst. märken med jag googlat ja. Inte vet jag, victoria Secret. Nej, H&M. <laughs> ja, men det är inte märkeskläder. <laughs> tydligen så säger han det. Bra populäraste mat och dryck då? Tappas. <här> Pizza. Nej. <här> <här> <här> Den bruna maten. Det var väl någonting som du och Katte skrindsätten skulle göra i gymnasiet. Det var hon och Natan. Ja, Jajamän. Det var hon och Natan och jag tror jag faktiskt. Det var så till och med. Mm. Ja, det var de eh, små frågorna. Ja. Som ni märker så är jag väldigt dåligt förberedda då när vi sitter och går inom listor från Wikipedia och Youtube i Google. Google. Men det är spännande ändå. Det här är ett väldigt bra program vill vi, ja, och vi kommer ju, Nästa vecka måste vi vara redan när vi har Joel på besök. Ja, då kommer han grillas. Ja, exakt. Vi kommer ha en, en punkt i det programmet bestämde jag nu. Precis nu mm. i tanke, eh, Som heter frågelådan. Mm. Och där ska jag och ställa våra knepigaste frågor till, ja. till, till Joel och se om han kan besvara dem. Alltså, Joel har ju är den människa jag känner som alltså den mest intelligenta människa jag har stött på och han är han är hyperintelligent alltså och allmänbildad och det, det är inte mycket han inte vet. Nej. Nej. Så det ska bli väldigt spännande. Men det var en jäkla dålig eh, titel på det alltså, frågelådan. Ja, det tyckte jag kändes Ska som... vi kalla den för Extreme Joel Toaster Grill? Quiz eh... Master. Mm. Master of the universe He-man He Vi ska spela en låt. Ja. Och det här är en av mina favoritlåtar Och eh, jag förstår inte varför inte jag spelar en favorit eh, Och den här texten är så underbar Så att jag, jag, jag blir nästan tårögd varje gång jag hör den Och det är Lars Demjen med låten mm. Fillot och Miss World fallit omkomm han kunde inte gå, han var alldeles för full det var tolv år sedan nu han hade kastat ut en, alla låsen och ringt efter snuten men det var glömt inga minnen han var men nycklarna hade han kvar Det var årets sista kväll fullt av folk på gatan raketer flög i luften det var festligt som sådan. alla var så lyckliga och skåla med varann det var ingen som brydde sig om en drucken gammal man det blev natt och den blev kall och vinden vid en kulen. Det började snö från en himmel som mulen och det lågan och frös som ett svin. Men då stannar en limousin. och dörren öppnas och där sitter en kvinna är den vackraste han sett En sagans gudinna Nu säger välkommen in Och hon bjuder så förlåt Två en på en konjak Och den värmer så gott och smäker en kind Hennes händer är varma han tar en ömt I sina skakiga armar Sen får han en kyss Så hett Och den varar i under täcke av renaste snö ligger av ett film. Alltså Lars Stemien med låten Fyllt och Miss World. Kalle, vad hade du på hjärtat? Ja, jag kollar en grej. Mm? Vet du vilken film som kostade 250 miljoner dollar att göra men som bara spelade in 177 miljoner dollar? Oj, det lät ju som en liten flopp. En ganska stor flopp. Ja, jag vill ha lite årtal. När spelades den in? Alltså? 2012. Så nyligen alltså. Mm. Men du var säkra på att det skulle bli en stor succé, men det blev det inte. Oj, oj, oj. oj. Parameters. Nej. Äh, Jag vet nog om du har hört Nej, men det är ju lätt då. Um, det är ett namn i, i titeln. Ett namn i titeln? Uh, uh, nej, uh, Hoppeten. Nej. nej, det är ett namn. Nej, men det vet jag inte. John Carter heter den. Oj. Har, har du talat om nej, där? Har jag det? Nej, det är någon Disney-produktion faktiskt. Och det är liksom så här, tydligen ska man veta vem den där John Carter är. Jag har aldrig hört talas om karn. Vem är han då? Jag vet inte, det är någon så här hjälte typ. I, alltså amerikansk hjälte eller vadå? Jag tror det, jag vet inte om han är en seriefigur eller någonting. John Carter aldrig hört talas om. Nej, inte jag heller. Kan det vara att just det att, han, att den inte slog här utomlands eftersom... Nej, han, den är... slog inte i USA. Inte i USA heller? Nej. Vi spelar bara in 177 ja. miljoner. Ja det är ju faktiskt en jätteflopp där. Ja. Det, det har ju till och med du spelat in Kalle. Nej, no, ja, jag tror Totalt har jag spelat in ja, 7000 kronor. På DJa. DJ ja. Jo på tal om ingenting. Ja. Ehm, om ni vill hur Kalle ser ut i sina fina glasögon. <laughs> Så alla ni med Instagram kan ju söka på shoppab. C-H-O-P-P-A-B. Och lägga till honom där, så den bilden han lagt upp så har ja. han sina glasögon. Jag, jag, jag vill bara inflyka att jag uh, har ett sånt där skyddat konto som man måste ansöka. Ja, ja. Så att det inte är kleter och pleter som får följa där. Men ni kan ju försöka så ska jag se om ni duger. Ja, det... Alla duger såklart. Är det så? Jo, typ. Jag får ju inte följa dig. Jo. Nej. Jo. Ja, ja du kanske jag får. Du, jag kom på en rolig ja. sak här när jag sitter här. För det sitter en liten tomtegubbe här. Mm. Du vet att jag har bott i Katalonien ett tag ja. förut, mm. i Spanien. Vet du vad de har i Katalonien istället för tomtar? Nej. De har en liten gubbe ja. med en röd ja. som ser ut lite som tomt, jag tror inte han har skägg. Nej. Men vet du ja. vad han kommer på julafton och gör? Nej. Han kommer och så drar han ner byxorna och så sätter han sig och bajsar ut presenterna. Nej. Jo. Det var ju och han det. syns överallt. Då är det så här i liksom, julpynt då sitter det en, en liten sån där gubbe och, och, och bajsar ja. är helt enkelt. Så bajsar han ut paketen. Ja, du ser, det är <laughs> väldigt speciellt. <laughs> ja men eller hur? Ja, vi hade väl julbocken före tomten kom eh, till. Ja, men han bajslar inte. Nej, men han kom ju med paket. Ja. Men han var, en, han var ju inte en tomte. Nej. Han var en julbock. Ja. Ja. Julbocken i jävla. Har man satt upp den igen? Nej, du tror inte. Ja, den är ju slut. Ja, den också. Alltså jag tycker det är men julbocken tycker jag är roligt faktiskt. För mm. att alla hjälplare att de ska inte bränna julboken så fattar de inte att det som gör julbocken intressant Det är att den brinner då, och då. Ja. Det är därför den är känd. Men skulle man inte då kanske kunna göra en typ utlottning. Liksom? Att någon får tända på den. Ja, men då är det ingen kul. På juldagen Ja, på juldagen. men det, det som ja. ska brinna innan. Måste man brinna innan jul? Då får att folk bränna ner då. Ja, det gör de ju. Ja. Det jag läste, det var De här fyra killarna som man har sett på filmen, har ju gjort tatueringar ja. av bocken och ja. datumet. Ja. Jag tror att de kommer... Ja. De kommer. Tyvärr så kommer inte det att ens räcka som bevis. Nej, precis. För man kan inte visa att de har på platsen. Nej, typ. precis. Men det är ju ändå. Ändock. Mm. En, en, ja. Men det, det, det tycker jag är konstigt också, att Det räknas som mordbrand. Ja det? Ja, det är klart det gör. Ja. Tror jag. Finns ja. det någon annan? Kan bli dömd för bara brand? Joel? <laughs> Joel, ja, kan bli dömd för, för någon, annan, någon annan brand än mordbrand? Ja. Men det är inte alltid mordbrand om man tänder på någonting. För det är mordbrand om du tänder på ett tomt hus. Ja, det är det ju. Men då finns det ju risken att det finns en i den. Ja, men det kanske finns folk i bocken då. Samt, det vet man ju inte. Det funkade ju för um, trojanerna. Ja, exakt, Men mm. det var en häst. Ja, den inte... trojanska bocken, det var någon <laughs> annan. Nej, det var, väl, det var där fick kriget starta. Jo, i för sig. <laughs> Va? Vad hette han? Var det sköna helen? Eller? Ja, precis. Ja. Men vad hette han de spöar mm, Nej, det vet, vet jag, inte. jag inte. Joel, vad hette de spöar? Ja, jag mm. vet i alla fall att han som, het, han som skulle hämta tillbaka sköna, han hette Agamemnon. Oj. Och det vet jag för att jag spelar Age of Mythology på PC. <laughs> <laughs> och så var det Ajax och eh, inte Hercules, och Ja, du ser. Ja. Mm. Ehm, lite musik och sen reklam på det. Mm. Ehm, och jag har inte laddat någonting åt det men jag tänkte att vi skulle ta en här Uh, Running this town Nej, Nähe. jag tycker vi tar den andra, den här Porr Oj Med Lars Ekborg, alltså farsan till Anders och Daniel Ekborg Precis, men han ser ut precis som Daniel Ekborg om jag, jag tycker ut. alla tre är likadana Nej, men det, det här, Den här skivan heter i alla fall, det minns jag inte Men det är ett fantastiskt omslag där han står på en soptipp Med en blomsterbukett och en pistol mot sitt huvud Precis, här mm. ja, kommer den låten mm. Porr Porr mig porr från syd och norr. En snuskroman som ej är torr men har en knorr, något avkommorr. Go God eftertrycklig porr gör mig lycklig, bara tendensen är riktigt angnare mycklig. Som förläggaren sa när Lady Chattelysla blir beskuren, bara motivera det som konst så ungår allting sig sugen. Fram! Med bilder på en fransk madam jag ska studera allvarsamt för mitt program är våld och skam hit med oanständiga filmer, grekiska statyr, franska kort, nedstrumpor, knäppängor, piff paff puff jag blir ändå inte tillfredsställt. Det piskar som smälles, tigeles grymt som det sad. Gör mig glad. <laughs> Som frustar av alla de lustar Är mig ett kärt ett Rätt sagt, sex i mitt liv En kopo kan bli slipprig i kapitlet majoneser För snösk finns lyckligtvis i fantasin hos de som läser bakfasadens puts finns det alltid smuts Nallepur inte till de i kejsaren utan kläder är blottare Kom hit, vi kärlek till tolv i svit På orger har jag sånna tid. För mitt gebit Är en sybarit <skratt> Ens Folk har små hobbys Filateli och vad ni vill Jag har en hobby Jag läser alltid fan Men det finns människor som vill trycka ner vår sak på alla sätt Då måste i all endre kvist Stå upp för fria ordets rätt Porr Det bästa utav alla ting Som sökas kan runt jordens ring Från syd till norr var inte torr, kära herrkling Frihet för allt slag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 Du lyssnar på Radio Ljusdagen. Det gör du. Och du lyssnar även på Lord Kelvin. Hade inte heller alltid det rätt. Det hade han inte. Någon som däremot alltid har rätt. Det är Joel. Ja. Och han skriver så här att mordbrand. Det är det som är straffbart. Brand är bara när det brinner. Ja Joel. Så långt var vi med. Men det vi undrar är ju om man tänder eld på någonting där inte bor folk, ja. det räknas det som mordbrand fortfarande. Om du tänder eld på bocken, blir du dömd för mordbrand eller blir du dömd för brand eller anlagd brand ja. eller skadegörelse. Eller försök till mordbrand. Ja, eller mord ja. på på djurpågeri. <laughs> Nej, Joel har också informerat oss om att han som kidnappade Helena hette Paris ja. som Oskars mammas hund. Ja. Du ser. Mm, och även eh, huvudstaden i Paris. Huvudstaden i Frankrike. <skratt> nej, ursäkta, ursäkta, ursäkta. Åh, oh, vad pinsamt. Ja, nu vet jag inte om jag vågade umgås med dig nu med. Nej. Vad har Vad? Jag har ju tänkt också det där. Alltså, det du märker ju också att vi saknar inslag den här veckan att, ja. att våra att vi saknar lite grejer nästa vecka kommer Chris vara tillbaka och Joel kommer ju vara med ja, oss. Vi kan fråga om eventuellt jag även, veckan efter det så tänkte jag höra om Jonas vill komma och spela ett Sunka lika för oss. Mm. Det vore väldigt kul tycker jag ja. Och känner ni att ni har någonting som ni kan bidra till Så får ni gärna tips oss ja. Och har ni något ämne vi vill ta upp Något spännande så hör av er Så ja. kan vi ta upp det om vi tycker, är Precis. tycker det är spännande Tyvärr är det trörsigt? Nej. Nej Och ja, vi är väldigt egoistiska I vad vi tycker om alltså, eller... Ja, det är väl alla de flesta ja, men... Alltså vi Vi, vi driver ju ingen allmän verksamhet va? Nej. Eller ska säga Det gör vi inte ja, kanske. Gör vi det? Men det betyder inte att vi ska sitta och prata om allt Nej men äh, intressant just det också att när ähm, ähm, jag tänkte på det här med så här, bubbla, det saker som jag inte tänker på, Antonio, sen. Det måste ju varit för lätt där Måste du inte. Jo, ja. precis. No. Antagligen. Men, Han vann med det, va? Jag tror det. Nej, de två kanske. Vad är förklaringen till ähm, läxan då? men de har väl krisat och typ det har varit massa så här att de lägger ner skolor i läxan för att de ska få pengar och grejer Aha. har jag hört och de är väl så ja det är väldigt stort med hockeylexan tror jag ja det är väl det ja, ja. ja. lite som inte jag var allt kanske fast mycket större Antagligen. Mm. Ehm, vi fortsätter med lite bra musik ehm, och <laughs> det, här är, det här är ju fint det är alltså Sven Erikins mm. vilken mm. låt kallar kalle du eh, Folk eller Dunka Dunka, men ja. vartifrån kommer Sven-Revins? Från samma stad som dig och Björn Björnskifs. Ja, eller samma stad, samma ja. lilla ort. Ja, och den heter det. Ja, Folke eller Dunka Dunka, alltid lika aktuell. Dunkar och dunka dunka med svenska rubins och det här är lite lite grann av min och domarns låt alltså vi, det är våran låta ja, okay. ja. jag vill bara inflika det här vanskortemat vi har haft mm. du säger att jag kommer från vanskort jag bodde vanskort tills jag var tre det är inte som att jag är Dalmas for life direkt nej och jag har ingen annan anknytning till än att jag råkar bo där ja att din pappa jobbade där ja men jag har ingen släkt som är i år. 20 ja. nej 17 17. Nej, 20. Men Joel hade svarat igen. Ja, han hade skrivit... Eh, jag ska bara få fram det här så ska jag se vad Joel har skrivit. Han skriver så här. Mordbrand är ett brott som innebär att man anlägger brand som hotar liv, hälsa eller egendom. Ja, och då är det ju mordbrand man åker mm. dit på. Men då är frågan om man förstör mm. egendom, ja. borde man då inte bli dömd för mord? <laughs> Jag tycker vi lämnar det. Men på tal om mord så ska vi gå till ett mer äh, alltså en mer seriös sak. Uh -huh. Du hörde kanske talas om den här skoleskjutningen som var i Nu mm. precis igen. Uh -huh. Och det är inte första gången som sagt. Det det så Och nu har det gått så långt att äh, lärarna kommer kanske att kunna få börja beväpna sig. Och lärarna ska nu träna att skjuta. Mm. Och alltså... Säger vad man vill, liksom om eh, vapenlagar och sånt. Men behöver man verkligen automatvapen och pistoler för att skydda sitt hem? Nej, jag har inte haft några problem utan det. Nej, och inte jag heller. Någonsin. Och det, Alltså, det känns ju som. Det är ju verkligen att ta steget så långt att nu ska lärarna gå omkring beväpnade. Ja, men det känns här liksom. alltså lite fight fire with fire på något vis. Ja. Men kan du tänka dig själv när du gick på gymnasiet så kommer någon av gymnasielärarna ha liksom en kolt i... Som, I fickan. Ja, men Du, du hade jag råkat i ut, kan jag kan ju säga. <laughs> Nej, alltså jag tycker, jag tycker det är sinnessjukt. Ja. Jag tycker det är galet. Ja. Rent ut sagt. Alltså det är... Ja... Ja, alltså ja, det är helt fel. Ja, och sen också just det att det är inte bara det att de har ett vapen hemma utan de har ju jättemycket vapen hemma. Men de får hemma. köpa luftvärnskanoner på Ebay om de har lust, ja, det, i princip. är det, alltså det är helt... Bizarre, sagt. Ja. Jag kan tyvärr inte läsa artikeln eftersom det är en filmsnutt med. Och om jag trycker på den så kommer filmsnutten gå ut i radion också. Okay. Så att det är men, men är det inte så att det är den här vapenlobben som jobbar för det här? Utan det är ingenting Nej. som har blivit, blivit officiellt utan det är vissa delstater. Typ. Ja, det är det säkert. Mm. Ehm, det Texas och sånt där. Texas är väldigt pro-gun om man säger så. Ja. Men, ja. Eh, jag har faktiskt varit i USA. Mm. Då träffade jag en kille. <laughs> kille där som var från West Virginia. Yeah. Och det första han frågar mig eller han berättat att han var en redneck. Uh -huh. Aha, så så berättade att jag också bodde på landsbygden mm -hmm. och då sa han, "Have you ever killed an animal?" var <laughs> det första han frågade mig. Eh, och då sa jag att jag hade slagit ihjäl flug ett par gånger men inte uh -huh. mer. Och då tyckte han att jag var en riktig redneck Då frågade, jag, "Vad tycker du liksom, vad definierar en redneck?" Uh -huh. You have a pickup truck, shotgun, dog en a Det var, Då är man redneck. Så jag antar att jag inte är någon redneck. Det är inte så många andra heller här. Om ska tro. Däremot så en pickup pickup skulle jag vilja ha. Ja men Det är, det, är väl, det behöver man väl inte vara redneck för att ha. Nej, men det hjälper ju till om man är det. Jo, absolut. Ja, så det, på sin image. Ja. En liten cowboy har du väl? Nej. Nej, men du har en hatt i alla fall. En hatt har jag. Ja. Som är lite för liten för mig. Ja. Jag har ju så stor tuvud. Ja. Ja. Men annars kan man nog fixa en cowboy till. det. Ja. Och så en gungstol ute på bron. Ja. En banjo. Ja men det här låter ju helt lysande mm. Jag tänkte på någonting och sen så kom jag av med, Jo, här eh, intressant sak också, det kanske Joel kan svara på också mm. eh, som jag har funderat på länge men inte orkat googla själv mm. och det är det att eh, som du vet så var ju USA var ju väldigt rädda för kommunismen alltså, mm. och speciellt då republikanerna mm. Varför är alltså, republikanernas färg så röd i sådana fall det är jättekonstigt Men för att den hade de innan har de, nej, nej. Ja är de så här jättegammal färg. Ja, ja, de har väl hängt med sedan början av 1800-talet innan <fört> hela socialismidén ens hade kommit till. Ja, för demokraterna är ju blå Men jag Men varför inte bara byta förning då egentligen? Men alltså, där är väl mycket också inte att i Europa och övriga delar av världen så har vi alltid haft en höger vänstersida. Ja. I, I USA har man traditionellt två högersidor. Och ja, men vänstersidan inte finns inte i princip. Nej, men det har ju alltid varit så att, i, eller inte alltid, men i Sverige är det så att det brukar man säga att blå är den högra sidan mm. och eh, vänstersidan är röd. Mm. Och det är ju samma, alltså i USA så är ju ändå republikanerna mer höger än vad demokraterna är. Jo, absolut. Ja, jo, det är ju sant. Men jag tror kanske de hittar på det själv liksom. Ja. Och det var alltså, sen var väl, USA var ju en av de första demokratierna, eller alltså. De som hade ett partisystem som var så pass uppdelat. Men sen är det också väldigt kul att de har deras partisymboler där med en och en elefant. Ja. Det är ju jättekul det också. Ja, men? jättekonstigt. Ja. Men på tal om det med, med så här politiska färger. Ja. Äh, vet du varför anarkisternas flagga är svart? Nej. Ähm, för att äh, den här första maj, ja. när den här var hejetmassaken var, tror jag tror mm jag -hmm. Som anledning till att vi firar första maj. Uh -huh. Det var alltså när eh, ett gäng anarkister eh, arbetade och som, som demonstrerade på första uh -huh. maj. Och strejkade och så sköt man ihjäl ett, ett antal av dem. Eh, under sorgetåget då, så gick, man, gick arbetarna och, och anarkisterna då i, mm. i, ett, i ett följetåg. Uh -huh. eh, så var det en kvinna där som jag inte minns namnet på. Men hon, de tänkte att de behövde en flagga. Uh -huh. Och då behövde de en sorgeflagg och den måste vara svart. Uh -huh. Så tog hon sin kjol. Ja. sin underskjol som var svart och hängde på en pinne och som dessan arkisterna haft svarta flaggor. Ja, då mm. ser man lär sig något nytt varje dag. Haymarket kanske den heter. Haymarket-massaker. Hey ja. Vi ska säga att vi ska ta, avsluta kvällens program och vi avslutar tre minuter tidigare tror jag. men vi får göra det för vi har helt tappat ämnen nu. Så vi kommer avsluta med en låt och um, jag vet inte, Kalle du har väl en kvar och jag har jättemånga. Mm. Jag, tycker, jag tycker du ska köra Öskifaret. Ja, men det kan vi göra. Den är fin. Mm. Eh, jag göra med, eh, det är hit man kommer när man kommer hem. Mm. Och eh, Ron Eriksson, som då är såner i det här bandet. Han börjar prata lite om den i början. Nästa vecka är vi tillbaka. Med Joel också. Med Joel. Samma mm. tid, samma kanal. Samma plats. Vilken kanal, är det? Radio Ljusdal. Jajamän. Vad heter programmet? Lord Kelvin hade inte heller alltid rätt. Vad är frekvensen? Mm, ja, och... Eh, 101,5 så i alla fall. Ser du tillbaka mig? Ja, men jag visste det innan också. Ljusdal vet jag inte. Nej. Jag är från Järfse, så det... Ja Alltså, det är pinsamt att ni inte kan frekvensen. Är, 97, människa. sulla på radion lite så hittar ni den säkert. Ja. Vad heter det också... Eh, Uh, tänkte jag kom ihåg att mejla oss ja. för det gör ni inte det är bara, vi har fått två mejl sedan vi började tror jag. Ja, vi är väldigt besvikna på ena uh. bra, mejl bra, bra på twitter Storstina är med ja. Jo eller med Ja, lite uh, andra folk med uh, också. Ja, ibland uh. till och från uh, sen vill jag också ge en shoutout till Frida som sitter hemma ensam med Boda Boda? ja uh. Men boda, ja men boda är väl ganska fint? Ja, men det kan fortfarande lite tråkigt att vara ensam. Ja, men det finns ju bättre ställen att vara ensam på, eller kalv. sämre menar jag, ja eller nu ska vi inte snacka illa om kall Eller jag tror inte din mamma lyssnar om du kan bara lyssna första timmen Ja hon har kan med eller Nej men vem det? Det är det? Men det är knappast... fint i kalv. Ja det är det mm. Det är knappt att vi orkar vara två timmar eh, Det är hit man kommer när man kommer hem är mm. ja Stay off the crack Och eh, gott nytt år Ja gott nytt år och god fortsättning Ja precis Och ta försiktigt med alkoholen Ta det lugnt med fyrverkerierna Och lugnt i trafiken ja, Speciellt i trafiken ja. Kör inte som idioter nu Nej, Kör helst inte alls Nej Gott nytt år. Hej då. har vi spelar för många Norrbotten och Exil och det är rådigt så många tårar till. Det är det hit man kommer när man kommer hem. Klockan gick mot fem och det regnade lite grann och snart skulle natten bli till dag. Och vi satte vid elden och pratade med varann Erik Johan Andersson och jag Dimman kröpp sakta iväg över sjön Och stolommen ropade någonstans Och jag såg i Eriks drömmande blick Hur lågorna trodde sin dans Ändå så, så. Fast vi har det bra Och trins ganska fint där vi bor Ja ändå ska du veta så jag och förbannar att man var så dum och for Men man hade ju ingenting att välja på Och man tänkte bara stanna några år Men du vet hur det blir Ja sen blir det inte av Och det blir svårare för varje år som går Men det är här man känner vad stigarna går och man vet vem som är släckt med vem Det är här man vet var I Hedonnas dom Ja det är hit man kommer när man kommer hem Du vet Ja det är hit man kommer när man kommer hem Och då när vi for Var ju ungarna små Ja Kristoffer han skulle fylla tre och Kajsa, hon hade inte ens börjat gå den hösten när vi flyttade dit med. Men nu har de ju hunnit växa så pass att de hunnit rota sig där. Så nu får man tvinga och med sig varje år. Ja, du vet vilket helvete det är. Det är här man känner vart stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem Det är här man vet var I ett står Ja det är hit man kommer när man kommer hem Du vet Ja det är hit man kommer när man kommer hem Och man tycker det var nyss Som man gick här och bad när fars gubben slog Men vem vet hur ofta det blir att man får Hit upp nu, sen även morsan dog Men hur det blir så ska gudarna veta Att det finns inga bojor eller band Som kan hindra mina tankar att färd ut på våren som en flygande ant För det är här man känner var stigarna går Och man vet vem som är släkt med vem Det är här man vet var i äldorna står Ja det är hit man kommer när man kommer hem Du vet, ja det hit man kommer när man kommer hem Den sprak av knastra och brann Och det doftade av kaffe, skog och rök Och vi satt där vid elden och teg med varann Och någonstans i öster hålen jök. Det en stilla krusning över sjön Och natten hade återblivit blivit av. Och det var den första dagen i resten av våra liv. Och det var Erik Johan Andersson och jag. Det är här man känner vart stigarna går. Och man vet vem som är släkt med vem. Det här man vet vart i äldorna står. Ja det är hit man kommer när man kommer hem. Du vet